Gânduri despre Cartea Apocalipsei de Ellen Goldwhite Apocalipsa 4 Cele patru făpturi vii și tronului Dumnezeu Apocalipsa capitolul 4, versetele 6 la 11 ne prezintă mare asemănări cu cele patru ființe din Ezechiel capitolul 1 și 10. Când comparăm Ezechiel 1 cu 13 și 19 la 21, și capitolul 2, cu versetele 10 la 15, cu unele mărturii ale Elenei White, se pare că cele patru făpturi vii sunt un simbol al Bisericii lui Dumnezeu de pe pământ. Cu alte cuvinte, Dumnezeu dorește să așeze onoarea tronului său pe o biserică de biruitori, care îi aduce laudă. Psalmul 22, cu 4 Lăsând deoparte toate speculațiile, versetele ne arată ceva despre organizarea bisericii. Biserica trebuie să fie plină cu spirit sfânt, în adevăratul sens al cuvântului, căci duhul făpturilor vii era în roate. Ezechiel 1, cu 20 și 21 Nu există altă cale. Organizarea bisericii, roțile, poate fi orică de perfectă, însă factorul decisiv este spiritul făpturilor. Și aceasta în orice situație. Singura cale de a încheia lucrarea este dezvoltarea spiritului ființelor, și nu perfecționarea roților. Cu alte cuvinte, Spiritul Sfânt trebuie să umple creaturile, iar roțile le vor urma. Mișcarea unei roți în mijlocul altei roți, ceea ce noi numim aspect de sferă, este un simbol al modului în care îngerii din ceruri, roata din interior, lucrează împreună cu biserica de pe pământ, roata din afară. Ne aflăm pe pragul unor evenimente mari și solemne. Profeția se împlinește repede. Domnul este la ușă. Curând se va desfășura înaintea noastră un timp de interes covârșitor pentru toți cei ce sunt în viață. Luptele din trecut vor reînvia. Vor apărea noi controverse. Nici în vis nu ne imaginăm scenele care se vor petrece în lumea noastră. Satana este la lucru și lucrează prin unelte omenești. Cei ce fac eforturi ca să modifice Constituția și să impună prin lege... Respectarea Duminicii nici nu-și dau seama care va fi rezultatul. Chiar înaintea noastră se află o criză, dar slujitorii lui Dumnezeu nu trebuie să se încreadă în ei înșiși, în acest timp de mare strâmtorare. În viziunile date lui Isaia, Ezechiel și Ioan, vedem cât de strâns legat este cerul de evenimentele care au loc acum pe pământ și cât de mare este grija lui Dumnezeu pentru aceia care sunt credincioși lui. Lumea nu este fără cârmuitor. Programul evenimentelor viitoare este în mâinile Domnului. Maiestatea cerului are în mâinile sale atât soarta națiunilor, cât și interesele bisericii sale. Noi ne îngăduim să simțim prea multă grijă și tulburare și să ne pierdem cumpătul în lucrarea Domnului. Povara răspunderii nu este lăsată pe seama oamenilor. Noi trebuie doar să ne încredem în Dumnezeu. Să credem în El și să mergem înainte. Vigilența solilor cerești și activitatea lor neîncetată, în strânsă legătură cu ființele pământești, ne arată cum mâna lui Dumnezeu conduce roată în roată. Învățătorul îi spune fiecărui participant la lucrarea sa, cum i-a zis și lui Cir în vechime: Eu te-am încins, deși nu mai cunoscut. Isaia 45 cu cinci. În viziunea lui Ezechiel, mâna lui Dumnezeu era sub aripa hieruvimilor. Aceasta trebuie să învețe pe slujitorii săi că puterea dumnezeiască este aceea care le dă succes. El va lucra împreună cu ei dacă vor îndepărta nelegiuirea și își vor curăți inima și viața. Lucrarea lui Dumnezeu pe pământ va fi încheiată cu rapiditatea fulgerului, la fel ca în viziunea lui Ezechiel. Lumina strălucitoare, care mergea printre făpturile vii ca un fulger, reprezintă repeziciunea cu care această lucrare va fi adusă la îndeplinire până la încheierea sa finală. Acela care nu dormitează, care este neîncetat la lucru pentru a-și aduce la îndeplinire planurile sale, poate duce înainte marea sa lucrare în mod armonios, ceea ce pentru mințile muritorilor pare a fi complicat și încurcat Mâna lui Dumnezeu poate conduce într-o ordine desăvârșită. El poate găsi căi și mijloace spre a zădărnici scopurile oamenilor răi și el va încurca sfaturile acelora care complotează nenorocirea împotriva poporului său. Singurul mod în care lucrarea lui Dumnezeu se poate efectua în armonie este ca fiecare roată să fie condusă de mâna lui Dumnezeu. Pentru profet roată în roată, Chipul unor făpturi vii în legătură cu ele totul părea complicat și inexplicabil, dar mâna înțelepciunii nemărginite este prezentă printre roți și rezultatul lucrării ei este o ordine desăvârșită. Fiecare roată dirijată de mâna lui Dumnezeu lucrează în perfectă armonie cu oricare altă roată. Mi se arătat că uneltele omenești sunt înclinate să caute prea multă putere și să încerce să stăpânească ele însele lucrarea. Ele lasă pe Domnul Dumnezeu a tot puternicul lucrător, prea mult afară din metodele și planurile lor, și nu încredințează lui totul cu privire la înaintarea lucrării. Nimeni n-ar trebui nici pentru o clipă măcar să-și închipui că este în stare să conducă lucrurile care aparțin Mare lui Eu sunt. Dumnezeu, în providența Sa, pregătește o cale așa încât lucrarea să poată fi făcută de ființe omenești. Fie ca fiecare om să stea la postul datoriei lui, să-și facă partea pentru acest timp și să știe că Dumnezeu este instructorul său. Cineva a înaintat ideea că făpturile vii și roțile din Ezechiel, capitolul 1 și 10, împreună formează tronul viu al lui Dumnezeu. Dacă este așa, rămâne întrebarea. Ce legătură are tronul lui Dumnezeu cu acțiunile bisericii? Profețiile se împlinesc. Și evenimente violente stau înaintea noastră. Controverse vechi, care au fost aparent înnăbușite de mult timp, vor reînvia și vor răsări noi controverse. Cele noi și cele vechi se vor amesteca și aceasta va avea loc în curând. Îngerii țin cele patru vânturi ca ele să nu poată sufla până când lucrarea specială de avertizare este dată lumii. Dar furtuna se strânge, norii se încarcă, Gata să izbucnească deasupra pământului. Și pentru mulți aceasta va veni ca un hoț în noapte. Mulți au zâmbit și nu au crezut când le spuneam, cu 20 sau 30 de ani în urmă, că duminica urma să fie impusă lumii și o lege va face obligatorie păzirea ei. Noi o vedem împlinindu se Tot ceea ce Dumnezeu a spus despre viitor se va întâmpla în tocmai. Niciun lucru nu va cădea din ceea ce a spus El. Protestantismul întinde acum mâinile peste prăpastie pentru a le împreuna cu papalitatea și se formează o confederație ce calcă în picioare păzea sabatului poruncii a patra. Și omul fără de legii care la instigarea satanei a instituit sabatul fals, acest copil al papalității va fi înălțat în locul lui Dumnezeu. Mi-a fost arătat cum tot cerul urmărește desfășurarea evenimentelor, Urmează să apară o criză în marea și lunga controversă a guvernării lui Dumnezeu pe pământ. Ceva măreț și hotărător trebuie să aibă loc și aceasta foarte curând. Pentru orice amânare, caracterul lui Dumnezeu și tronul său vor fi compromise. Depozitul cerului este deschis. Întregul univers al lui Dumnezeu și armăturile lui sunt pregătite. Doar un cuvânt hotărător să se spună, și vor avea loc scene înspăimântătoare ale mâniei lui Dumnezeu asupra pământului. Vor fi glasuri, tunete, cu tremure de pământ și o pustire universală. Fiecare mișcare a universului ceresc are ca scop pregătirea lumii pentru marea criză. Curcubeul din jurul tronului În curcubeul din jurul tronului este o făgăduință veșnică. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu. Pentru ca oricine crede în el să nu piară. Oricând este prezentată legea înaintea oamenilor, fie ca învățătorul adevărului să arate spre tronul înconjurat de curcubeul legământului, ce reprezintă neprihănirea lui Hristos. Slava legii este Hristos. El a venit să preamărească legea și să o facă slăvită. Faceți să apară în mod clar faptul că harul și pacea se întâlnesc în Hristos, iar neprihănirea și adevărul se sărută. După cum curcubeul din nori se formează prin unirea razelor de lumină și ploaie, tot așa curcubeul din jurul tronului reprezintă împinarea puterii iertării și dreptății. Nu trebuie să fie prezentată doar dreptatea, pentru că aceasta ar eclipsa slava curcubeului făgăduinței de deasupra tronului. Omul ar putea să vadă doar pedeapsa legii. Unde nu există dreptate, nu există pedeapsă. Și nu ar exista stabilitate în guvernarea lui Dumnezeu. Dreptatea amestecată cu milă este ceea ce face mântuirea săvârșită. Combinarea celor două ne conduce să exclamăm atunci când vedem pe Mântuitorul Lumii și legea lui Dumnezeu. Bunătatea ta mă întărește!